Zatoz nirekin eta usartzen ezbazara, bidaia deskribatuko dizut. Urrengoan ezetz esan ez dezazun. Bidaia deskribatuko dizu tolerkia zenuten, David Tijero idazlearena, ere gaurkoan, bidai bat deskribatuko dugu mundu hotxak honetan nazioarteko, aktualitate eta mugimendu sozialen artean egingo dugun bidaia hain zuzen, nongietorriak. Eima kontu izango ditugu urrengo orduan batetik nazioarteko eragien tartean Igor Labeko kidea izango dugu urriak 3an izandako nazioarteko mobilizazio egunaren inguruan mintzatzen. Bestetik Bruselara joango gara Mendebaldeko Europako albiste nagusien kronika ekarriko digu Itziarrek eta horretaz gain gure gaurko elkarrizketa nagusia Kataluniako independentzia prozesuaren ingurukoa izanenda. Barcelonaan bizi den Andoniren eskutik Uzi hori baino lehen Abestitxo bat jarriko dizuet Gaur saio soan zehar Trio talde frantxesaren musikak Entzunalgo dituzue Gurrengo minutuetan Hertz Art Trump No, baiara telefonaren bestaldean, Andoni daukagu, Bartzelonatik. Arratxaldean, Andoni? Arratxaldean, bai. Eta gaurkoan, ba, pilpillan dauen gai batetas hitzein behar dugu, e, Kataluniako independentsia prozesuaz komilen artian hitzein behar dugu, e, aste batzuk e, igaro dira ja ba, manifestazio izugarri horretatik, hautezkunde aurre kampainan dago murgilduta Katalunia, baina, eta bueno, saiatuko gara guzti honen inguruko analisi bat egiten zurek, kine hau zu, e, pixka bat e, gertakarien kronika bat e, dezakegu pixka bat e, manifa baino lehen, manifa, eta horren ondo dure Ba, bai, a ber, e, bueno, prozesua... Hu... E, Manifal baino lehen, azten da. E, Gia esan aurrekari nagusi bezala edo, bolo, ba. e, bueno, bi jarri genitzezke bat. Bolo, bi dira nagusinak edo. Barko azentzeten bezala, urreko legial diar uset izan txala, zari ato zirala, e, Katoliniako Estatutu oh, zera autonomia oh, eh, ba, berreginten edo... edo edo berrosatzen ez, eta hemen ba, Espainiako gobernuak eta zapaterok eta ba, parlamentuak e, ateratako ba, ondorioi edo eskakizu eskoborobila eman ziren, eta hor horregontzuan beste ba, best manifestazioa nio bat, horren aurrekaria izan litekena, eta milioi bat pertsonado e, elkartu zirela, bau, zet, bini eta marreko duzte, bartzalan latikan, ez, milioi bat inguruko manifestazioa, milioi bat zertzenako manifestazioa degin nomen Eta arrezker esan izan daiteke, ba Bizkaia prozesu independentista edo abi jarri zala, hori santzan Bizkaia da Catalunyaren eh Catalunyak oh, eh, Espainia tukan ba, posizioaren edo edo eh, ausketa eh o kultura beziren ba Espainiako marco legeo lege, lege markoaren barruan bai ba euskala nazio bezala gaderik e, eta santzan Bizkaia da ja eh kontra esanaketa ba pixatagerian ipusten, ez? Eta urrengo hori gainerako, basnaihot eh jonden 1990an eta 10ean kalbeltaren historia guztia dukin eta eta eta arrainako herri gehienetala edo guztietan horlako galdeke bat batekin izan autodeterminazio prozesu ba, ez ofizial bat edo eramantan aurrera eta euneko eh, 40ak edo 1950ak bolborado laco zerbait Eta hau esan horra, bueno, aurrekari ba honeko importanteadaenetan ez da niola corna lagunze instituzionalik edo egon eta herritarren beren organizazioaren bizarketasaren eta zorolakotaren bizarketasaren artean dago eketanena. Eta linea hemen ja bai hasendala, bueno, baixat era, eh, prozesuaren ba, ba pizkak, edo importanteena, eh. Eta Bueno, onaien ba, ba kisome eh, aurreko aurreko zela hauteskundeak baziok irabazi zituen eta eta bueno, eta ziok eramduen politika izan doa ba, ba, terrorismo instituzional puro eta duroa ez eta, et, ba, Kristo murueta gainez bai ba, Osasun arloan, bai ezkontarloan eta eteko berantzun ba, maila eta sortu haratu du ba, herri guztietan eta Bartzelonako oso bereziki, eta Eta, bueno, eta bizkatu, e, testunguruen edo kokatu behar deliko genuke orain, ba, masek eta ziuk egin duen apostuadoz, e, ba, belaien sanetan, eka, e, legealdi, mazen legealdi honen, elburunagusien el nazan, ba, Pacto Zuzkala edo konzertu ekonomikoa, euskal herriak duenaren antzekoa lortzea eta, Eta ba aurrekoan rajo hiek eman zion eskoen aurrean ba ja piska bat eh ziuk, eta ba ba madenbela baki hartu dutela ez ba Espainiaren barruan ez dago na ez dago da, Kolonialak eta bide bakarra gelditzen zaiela eta gana ba bai interesentzia ba. Importantea Hau, da Andoni aipatzea esatenari zinen guzti hori eh, manifestazioa kriston eh, ba eh, iskanbila edo sortu du eh, estatuko medioetan baina aldez aurretikan kriston eh, ba, lana egin da aipatu dituzu erreferendum eh, hoiek herri gusti hoietan eh, Manifestazioa bera ere bai e, herritar mugimendu batek e, deituta zen eta azkenean garrantzitsua da guzti hori kontuan hartzia e, gerokoak e, ikusi alizateko, ez da? Bae, ba, eba, izi haro, bezala izateko ulertuko, izak, izak, ba, ba aur eta esan behar da, e, nezta, e, orain, eta baldak eta kualitatiboro nagusiena zigu bezalako alderdi hori hegemoniko burre eta traidore batek edo, baur dako erabakia hartu hartu izana, ez? Eta honek, honen hain dago, ba, herriaren, eta... Ezenbarnoen herri antolatua, baina ez antolatua batez ere, baizik eta herri sentimenaren, ba... Ba, determinazioa du, eh? E, Katalunian nik bosturtea mazitemen, eta bosturtea mazitzen ez. Katalunia hau zerri, baina horleinago independizatuko dela, ze, ze ja, somatzen zan, aspalitikan ja hor ba, enkaje baten falta, eta hor zera bat, eh? Bezalde ere, emengo jendeak eta ditu, gizatzen duk ere, badagola da batzen dela, balda eta generazionalaren zera e eragina, eragina, ero, zeñetan, ba, Ba, gure adineko gazteak eta batzaten transizioaren eh, atxuo guzti hori eta jaso eta bat pixkaetemen badagoena oso argiragoena da Katalunia, Katalunia arri bat dana arri bat dala bai indipenditzekin adoz adunak eta ez ez zaudenak ados ere eh, hau da ez, esan behar dena Xe, hemen oso kosmovisio nazionala edo dago emenezu inork dudata jarten Katalunia nazio bat denek eta horbun Bueno ba, e, independentzian aldekoak diranak, esaten dute, Katalunia nazio, independenza hortu behar duena, baino, es, independenziaren alde zaudenak ere, esaten dute, Katalunia nazio bezala, hobeto daukada, e, Espainian gelditzea baino, hemen, e, argi daukatena da, erabakia dala eta katalniaren interdizionara bera hartu mm. edar ditela erabakiak, hau datiskabat importantzen. Eta Zego? esaten zenun eh, basumatzen zela aspaldidanik eh, independentismo hori edo nazio kontzeptu hori ez dakit azkena azteetan ariagotu den edo gehiagoitzen ba, ba, den eh, karean ba, honen inguruan. Ba, ba, emen ez horretz ez zertozik egiten, eh, deku guztietan, eh, lengua lagin honen nik laren revista bat, eta da, eta entrevistatzaileak taberna batetan eh e, bueno sartu ziren entrevista giteko eta horretan horburu berdi juntak atoin independentziaren inguruan baihala ez, eta kitxen no se kuanto ja edozin e, edozin hilaratana hitu dezakezu edozin konbersaziootan bai jende politizatu ez politizatuetan bueno osea borborrean dagoen dagoen, dagoen ezaberada da ez, hemen bueno eta ja baurte bete da maki ba, prensa ateratzen hila hil beter edo enkuesta bai Ba, enkuestak eta eta ja, ya luzea da Broita Marra baino Broita Marra gutxienetzo, Broita Marra baino gehiago independenzean alde dagoela eta bueno, nien bor borrean dagoen gai bat da, duela ba, ez, o, bat ez ere, azteneko urtean ja, ba, modu exageratu bat eta baino, baina zidani ere. Ba, debati hau zurekita dagoza. Hmm. Eta ipatzen zenuen, e, paktu fiskal hori lortu ezean, hautezkundeak deitu dituela masek, e, gaur egungo lendakariak, e, laizterri izango diren, akazaroan okerrez banago, eta nola aurreik ikusten dira hautezkunde hauek, eta baitare, nola aurreik ikusten da, nolako gobernua aurreik ikusten da? Ba, bueno, hemen ba, Ez dagozu argiz, ziuk majoria absolutua toko dunez unaterako, eta barizat ben duro rekinko dut ez, ziuk majoria edo zera, majoria emanado ba estan genetzeke galdu gaudela ez eta piska hau da hemen ez baian ez edo jokoan dagoena ez esan behar badakitu edo ez dakit badakitu zen piskat kupe k eramendu en prozesua kupa zerdan ez zer den den ezan alarri politiko AO edo zerdan ez dakit zen piskat hori zen ezanifikazio Ba, bueno, haber, Kupa da, kandidatura dutat popular, eten, bueno, ba, zera ez izena, eta da pixabat, ba, ezkerra, emengo ezker independentistaren, ba, marca, hau er, taskunde marka edo ez, naiko diferentia da hemen independentista edo hango arena ez, eba, sensibilitatea eta lortzen ditu, partide historiko batzuk, MDT izango litzatetena, momen defensa da terra, izango litzatetak da terra liure denatean, zegoan alderdi politikoa, ero? seta gero ere ba, daukan beste eta utzango itzarri pizka ba zera eh Catalunia ba erdikaldean edo pertsona ruralean edo bain da edo ba, daukan e, zera Maulets da bere gazte dakundean eta gero ba duk, beste bat ba pisa metropolitana go handala edo dala enda edo dala beste e, politiko bat eta eta KGE KGE koordenaora de asambleas la De la Asam asambleaa del jobas, de la azkerla independentista da kai hey. eta hauzen eta be kasze erakunde. ez eh? orain gozua horlako ba sinergia prozesu bat eta horlako elkartze prozetzenetan babaze zuuan ez edo eh? arran sortu dute, eta horlako ba, segi bat izango litzateena ah, edozerbaka dira horlaako konfluentzia prozesu bat ematen naez, eh? eza duela. Ba usta, aurreko, aurreko ja, e, ba, e, eta aurreko ja, ba, municipaletarako, eta jara zegoen, ja, piskal, prozesu hono kupena, eta, eta, bueno, eta, batean kuparen ideologian edo zegoen, edo, da, e, municipal, e, hau, da, e, municipaletara bakarrik e, orkestea, eta braien lana, ero, braien politika, ba bertuko egitea, eta, piskal, ba, horrela izango liztatzen, apixal, como, em, Erri errimugemenduaren representazio lokala, edo ez, esango, esan genezakena. Baina, bueno, orain ematen aridan bat prozesu honetan orain ema, e, urriaren amairuan egintuten asamblea bat e, erabakiteko ea parlamentura, okizunko zirean, edo ez. Egia zan, partide politikoak egiten, eta pasatzen dan bezala asamblea da orokorron hau bain horren agoniz, baina ba txan, ba bitat bitartekoak hartuta zauela presentatza arena ba ni bueno, hau norlako zeinetan ba ba presentatzea eta bakizuten eta hemen ba balistaburua ero Garriz Fernandez da dela ba hemengo gola... Egonkariko ba, kazetari bat, zein, bueno, ba, galan eta asloia zendu, eta bizarten mugimenduen eta inguruan, eta ba, oso ezaguna da, eta oso oso tipo fina, eta eta ona da, ez? Taketuzte, galan egin bentan portadan ateratzela, edo? Eta entrevistara pintziotela, eta eta baina, eta bizka bueno, prozesua, ez? Eta arduan, ezan behar dena da ere, ematen ba, duela, ba naiko horlako, arglom, ba glomeratzea prozesu bat ego ematen egin dala, ez? Zene, e, ba, ba, e, Bait, e, Bartzelonako mugimendu auton moa esan genezakena edo, berteko partaireak edo, ba, parta dirudi, ba, haurengontan, ba, Kuperi mangoi betela boska, eta jende askok lehenengo aldiz egingo duela boska orain Kuperi bere, bere boska amateko ez. Eta, eta ikusiko dugu, ea, ba, duten, baiet, baiet uste dute, baintzat, hiru edo parlamentari dituztela, hiru edo lau edo, eta, bueno, ziren portatea izango ditatekez, izango ditatekeba modu bat, e, maskata munduaren eta daute Barcelona handa den ba herri, herri eta herri herri borroka guztia kedo parlamentoordara, erama, parlamentura eramateko eta ba, desauzion kontuak egiteko e, eta ba bueno, eta biskalbarlako ikuspuntu borrokalari bat edo parlamentoordarene ere ba entzunnalazteko edo eh ah. ba? e, andoni amaitzen joteko eta eskatuko dizut spekulazioa ariketa bat ehia e, e, Nola ikusten duzu etorkizuna, Kataluniaren etorkizuna, bai independentsiaren aldetikan, eta baitare, arlo sozialean ere bezaren lehena aipatzen zenuen, ba, ziuk, txekulako, e, murrizketa politikak aurrera eraman ditula, eta balitekela, ba, hauteskundea huetan gehiago absolutua lortzia. Alba, ba, baina ikusten dut, eta denbola, zelagamak ita huetan, jendeak ero zotartzen hau, baina ikusten dut, e 2014an, e, e, eh 2014ko irailearen 11ean Kataluniak independentzia proklamatuko duela. Eh, dira irun urtitzango dela, eh ean tropa borbonikoak edo bakataloniaen paditu zutenak, hemen horlako kristoan basentimendu eta eta azera dago egunonekin. egun honekin, egun honetan egiten da diala nazionala edo E, ba, bo, e, porrot hori edo batzen duen, da, hau ba hori zinifikatiboak e, ba, sensibilitate eta, eta personalitate ningu duen, ez? Beraien egun nazionala doa e, porrotaren eguna. Baina nik uste irudio urteu betetzen diran zaitza horretan, e, bimila eta malaguean nik uste e, proklamatuko e, duela, nik oida usteetana, ez dakit nahiko nuke hor lako hortan ningu zende pixka bat Espekulazio maximoko ariketa induzu, eh? Zer? Espekulazioa hundiko ariketa induzioa? Buena, nire mola bueno, asko balamakitagoa eta ez dakitena da, en ez tan lehen nago pasiako. Hemen gauzako sobero daude, ea zei pasatzen da, ea... Gertatzen da, ere, zioia ezin dezakele hartzea da egin, jende sobero duta dagoela, RZ askoaziko balaz, eh, Soberetak ere, eta hemen ya debatea, kalametroa eh, duetan dago, eta zinko dutea, egin inolaz o sea, ere. Oseak, nahiz eta... Zioke zozorgia duk, eta katak burguesea gara nagu ere zozorgia duki, Agitango ya esto con la Sierra Vuelta Rica está está allá la es, va ba, a hacerbetein barko dutela. Eta desalde sentitzenian honetan, ba oso importante izango da EH uk, nei maioria assoluta duen edo ez. Era delatsen balin badu o ba ez da que causa ere independentziaren kontua eta ba gixok ortena de humo. Eta nuke zuharko da nola, nola ba guztartzen diran bi, bi aldarri hauek edo, eh? Baina, bueno, esan behar da, nien kristona egiten e, ari birela, egu e, kezagutzen degun ongizat estatu hori, edo, inoiz ezagutu baldin badugu, enzat emendu ez egiten ari birela, eta ere, esan behar da, ba, leko antolak kuntza mailea hundi da, egiten ari dala, egiten ari dala jendea, eta, eta, ez ere, la jendea organizatua, eta, ez? Eta, eta bueno, eta ezak egin, baina ni nieneko, Aude bat edo, haneiko baik hornaiz, ba, haneik eh, ziure ba desbarie honek eraman dezakeen konfliktibizazio sozialeruntz, eta honek eragin dezakeen ba alternatibazera honen inguruan, ez? Hain bakila buetan egela, baina honen adira, ba eta maritza orain bilera bat ez dara nijo ala honen zazpitan, hau, ja berantua eginaiz, Eda, zibar genan montatzen, ba, Universidad Popular autogestionada de Catalunya, ez? Eh? Zainetan, ba, universitik kampo gelitzen ari girean, nire kasle pilo, -pilo bat, eta horretatik, ba, antolatuenak eta politizatuenak enak, eta, politizatu eta elkarlanean edo, ba ba, universidadetik kanpo editzan diren ikasle askorekin, eta, ba, eta zenigo helaren ondorioz, eta, eta honen elkardalean, ba, horain arte, ba, politizatuak, eta mugimenduetan da bizar jende guzti haukin, ezak zuen, da, zitat invisibleko, ba, liburutegia, kooperatiba, eta horreko kooperatiba zera mugimendu guzti honekin, barira sortzen, dola jabetaz eginean, eta erigera, shortzen hasten edo ba unibertsitate gestionatua eh? eta nek ezdui zen e, e, e, berri proiektu hau ba naiko ba naiko modelo anedorina dela hau da eta orain arte bese okupatu ta eta hainbidan unibertsitateen antzekoa edo ez izanaiz baizik eta leku 5 batekin aira eh bueno hor sortzailea deskatzen no baina kampalion da la lokofarika garra señetan solkarteak e, urtasunaren martin ba, ba eskatzen eta ba belaileen ba belaiei gustea eta belaiei festiotala nagusia ugarteko eta bueno, jomen joven urtzeko gainaren 11ean ezartzen osa maiterako solkarteak edo e, okupatuengun duten e, eta horrak oro batean hasna go gaineran Mariana zakatela eta eta eta osolkatere mantzen zor industria gurtzioenen gestioa eta eta horren barrakoko inbertsio prozesu berri bat eta jende parte alatraidon hemen nabin industria laskoa daude ematen du aldako industria batetan ba unibertsitatean eta, eta jarreko begula edo dutela ideia horrakoko eh? bueno, ba erak, eh, era la Carpenero la cooperativa de enseñanza base de los Hortzea eh era Vilcaier este cooperativa base de asociación, tiene buena, bat cooperativa eh competitiva la disetament del estatal i la nova estructura organitzadora, ara es proviella i també difunt el grup barros que s'està deixant. La que parla és veritat. Però quan em va de col·locció que l'an important superior era un corba sortuna del blau, barblau, un popular autogestionat, la barros sectorial i que estan berre, va, ni tot hem d'esclantar o esparro altres 71 de la nostra, en eta Amerikan barrako jermenzun auto gestionatuz osala de materiala eta horrako alternativa eta gaindola ferraria eh horrako barra rekord politikoan ekolo sala eta horra ematen dugu zenek horra ere termino goituan da ez da alde batetik ez ditesan eta ez den edo hori ukai ditu mu gustengo zengati eta albarizak Du, eta gehiago sofretuko du maila mezzalde bat bat ikan ezagaren bera alkaratik eta horren al egiten eta horren eta horren eta horren Antoni, beizango dugu horrean zean evoluzionen inguruan e, aritzeko kera gehiago badaude Gauz-Zalazko, Katalunian gertarzen eta espero, espero dugu gauzarela gortikan gehiago burera da ekarzen, mila eskarra, Antoni Bala egitzen, eskene, mena golda enmuxo gonduziai di Babilona big bang Eta treo, taldearekin aurrera goaz mundu hotxak saio honetan, abestearen ondoren, mundu mailako federazio sindikalak deitutako nazioarteko mobilizazioagunaz arituko gara. Boy, you don't know what you do to me Tootie Fruity, all Rudy Tootie Fruity, all Rudy Tootie Fruity, all Rudy Tootie Fruity, Rudy all Rudy, Rudy. Rudy. Baby Luna at the Big Bang Baby the Big Bang Nazioarteko eragien tartean sartzen gera eta gaur telefonaren bestaldean e, lab nazioarteko kidea dugu, Igor. Arratxaldean, Igor. E, kaixo, arratxaldean. Bagaurkoan e, nazioartean eman den e, mobilizazio egun batetaz e, itzein behar diguzu. E, urriak e, iruan izan zen okerrez banago. Zergatik eta nolako izan zen egun hori? Bai, bueno, e, urrian iruan munduko federazio sindikalak, e, bueno, e, mundu mailako mobilizazio egun bat e, deitu zuen. E, hau e, urtero e, burutzen da, eta, bueno, klase sindikal gintzak, bizka bat langileen eta herrien eskubien alde, bat deitzen duen mobilizazio egun bat azken urteetan, e, urrian iruan deitu izan duen mobilizazio egun bat e, da, urrian irua izan ere, eh ba, bueno, e, Munduko Federazio Sindikala sortu izan eguna da eta eh Manasio arteko erakunde hau sindikabientza maila lehendabiziko internazionala izan zen eta bizka bat eh, aitzak ore hartuta e, urtero e, ba, mobilizatzen gara e, bertako kidegaren sindikatu guztiak lab tarteko aurten eh bueno, e, e, e, leloa izan da eh jende guztiarentzat eskubide guztiak Eta hor azpimarratu izan da, e, e, likadura e, lika zendagaiak, e, liburuak, hau da eskuntza, e, ura eta etxe bizitzal esanako eskubideak, e, ba bueno, ba, ez zigitzen ditugula, ez? Izan ere mundu mailan, e, zoritzarrez, e, oinarrizko eskubide behar luketen, izan behar luketen, Eh, bueno, eh, hauek es eh, aipatu ditudenak eh, ba, bueno, eh, jende askorentzat eh eh eskur ezinezko luxoa dira, es. Eh? Guretzako Europa adibidez etxe bizitza batez ere gazte jendearentzat eta bueno, eta langileontzat gero eta eh, eskuratza gero eta zela go eh, eskubide bat baldin bada, ba, bueno, orain bueno, ere badira munduan eh urrerangarria edota e, gero eta gehiago ere Europa'n e, gertatzen ariana elika gaiak e, ba, bueno, ba, ba bueno, e, eskuratzea gero eta esinezkoa doa duten gero ta jende gehiago dagoela es eta pizkat hori salatzea zen helburua mm hm ezta gite aipatzen aldi guzun eh e, nazioarteko mobilizazio egun honetan ba, eman diren e, mobilizazioen adibide batzuk herrialde desberrinetan Bai, egin bueno, e, dira mobilizazioak, edo bintzat, e, e, e, tatuak eskuratu ditugu, irurogeita zazpie herrialde ezberdinetan, ez? Eta, e, beno, nika azpimarratuko marratuko nituzke, herrialde bueno, hauek kontinente guztietakoak dira, e, e, baina, bueno, nika zazpie marratuko nuke alde batetik Italian, eh FAO fauda munduko bueno eh ONUke donazio batuen erakundeak e, elikadurarako edo elikadura e, e, ziurtatzeko eh bueno duen edo beharra edo euren zera nagusia elikadura ziurtatzea lan erakundea eta euren eh egoitza nagusia Roman dago eta bertan FAOren aurrean Europa mailako mobilizazioa egin san bertan eh, amagoz terri kideak izan ziren, eh, zalatuz eh, bueno, eh, sistema kapitalistak elikadura ez diela bermatzen eh, momentu honetan, eta eta betiren nazio batuen erakundeko datua, datuari bagagozkio, bat sortzidun da berrogoita milioi pertsona, E, ba gaizkelikatuak daude eta e, euretariko asko hile egiten dira gozez eta hori zalatzeko azmoz egintzen mobilizazio hau ezan bezala amagoste herrialdetako e, jendea bildu tartean labeko e, delegazio bat eta bueno, hori izan zen nona baita mobilizazio zentrala edo e, horrekin batera azkin marratuko nuke e, adibidez e, bueno, e, indian e, egin zala e, milaka ban e, mila pertsona manifestazio bat, e, zalatuz bat ez ere Indiardia aldean, ba, bueno, e, e, urredan garria, e, mila ka pertsona antzako, goratu behar dugu indian mila mila pertsona bizitiela, mila ka pertsona antzako e, bueno, e, eskure zinezko ondasun bat da, eta egin za, manifestazio erraldoi bat, eta gero ere, egin e, E, Kalkuta edo Novareli bezalako hauzo txiroenetan e, urredan ur garri eta e, banandu ziren bertako batesbe haituk eta zitu sindikatuak, ba, bueno, e, sindikatu nagusienak e, sustatutako ekimen batetan. Honekin e, bat ba, batera, e, baina ikaz pamarratuko nuke ere e, Txilen e, sindikatuek dituzuten mobilizazioa eskuntza doainekoa eskatuz, e, langilen sindikatuek dituta, baina ikazlegen sindikatuekin bat eta dano dakigu, azken urteetan, txilen izu e, mobilizazio mobilizazioa herraldoiak emoten ari direla, izan ere, e, bueno, e, eskuntza publikoa, un, e, universitate mailan eta, eta bigarren eskuntza mailan, egin, e, Praktikan ez da esistitzen eta horren inguruko batez ere ikasleen holdarraldi garrantzua dago eta kasuanetan ere sindikatu bat egin zuten eta sindikatu deituriko e, mobilizazio baten ba, bueno, e, ikasleek izan zuten e, lehentasuna tasuna. Eta, bueno, olako adibidiak, bain ba, bat emondaitezke, Google App bezala Euskal Herrian zerbitzu e, publikoen defentzan, mobilizazio bat daitu gendun, eundaka delegaturekin, e, Bilboko kaleetan, eta azpimarratu nahi gendun, e, ba, bueno, momentu honetan, e, Europan, zerbitzu edo sektore publikoak e, murriztu nahi dieren honetan, ba, e, euren garrantzia eta bat ez ere, e, urriaren iruko mobilizazioaren leloarekin bat eginez, eskuntza eta osasungintza e, den garrantzia azpimarratu nahi izan gendun, eta berauek eskubide bat direla, eta ez ondasun pribatu bat, eskubide bat baizik, e, azpimarratu nahi izan gendun. Horrekin imatera, bueno, azpimarratu barba, esan duan bezala, e, iruro eitikora, iru eita e, estatu ezberdinetako mobilizazioen berri daukagu, eta, bueno, egon izan dira mobilizazioak, Gresian, Portugalen, e, Italianean esan bezala, estatu espainiarreko nazio ezberdinetan, Frantziarra Estatuan, eta e, mundu zabalean, e, ba, bueno, ba, haipatu dugu Txile, baina baita Argentinan, Kuban egin izan dira, edo eta, bueno, e, biendamen adibidez, e, Zerean, Asian edo Bangladezen eta, eta bueno, Australian, Britania undian e, eta barruze baten, ez? <hum> Beraz, e, ikusten dugu, ba, sindikatuak e, horrelako erantzuna ematen dutela nazioarteko e, mobilizaziogun batean eta gainera, garrantzitsua da, ba, ikusi eta krisi, pairatzen ari dugun krisi hau globala dela eta erantzuna ere bai, e, ba, globala izan behar duela, ez da? Ba egia da olako e, mobilizazioak e, no oso orokorrak dira eta aldeloak ere, ez baina orokortasun hau onartuta ere argi dagoena da ehundaka da, e, urteren ostean e, eta sistema kapitalista indarrean sartu zanetia mende batzuk bad dira, baina e, e, alanta guztiz ere oinarrizko e, eskubide batzuk orainino ukatua jarraitzen dute izaten. E, nik uste dut e, garrantzitzu dut aski marratzea askotan hitzaiten dugu labatezbe azken iru urteetan Europan sistema kapitalistaren kriziaz baina jende askorentzat munduan dauden milaka milioi pertsonentzat, sistema kapitalista hasi dati dago krizian eta zentzu horretan lehenai patu dugu sortzen da berroita mar milioi pertsonak e, ez dutela e, elikadura bueno, e, e, gutxien esko elikadura bat baina urari buruzari bagara laurunda larogi milioi pertsona daude urredan be, eta populazioaren euneko goita meritzeak ez du oinarrizku sanea munduan, eta hori dala eta urtero milioi terdi hume hiltzen dira. Eskuntza eta osasungintzari dago kionez, Ba e, alfabetatu bakoen e, porzenaiia adibidez Afrikan populazioaren rena da eta uneko hamazortzia asean. Europan ere ikusten ari gara izan bezala, hezkuntza gero eta e, bueno, e, sektore. E, gutxea goren esku geratuko dela murrizketak aurrera jarritzen badute. Bestalde, aipatu ditugu ere sendagaiak eta zentzu horretan, e, azpimarratu behar da, ba, Europan gertatzen ari dena, azken finean orain botikak, ordaindu behar izatea, ez ezbe, pentsio dugu jendea eta holan, eta langabeek, eta e, sortzen dutena da, e, edo duten ondorioa da, osasun gintzen bertan, e, ba, ondoria dituz, ondorio kalte garriak, ez, eta... Nikazpen barratu nahiko nuke datu bat ikus dezagun ere e, arazo hauek Europan bertan ditugula. Grezian adibidez, 2000 azazpitik ona, bizitzaropena bi urte jeitzi da, eta, eta hori gertatzen da, ba orain, e, jendeak aukeratu behar duelako. E, bat ez be, e, ba bueno, langabetuek edo pentsionistek, edo botikak erosi, edo elika, elika gaiak erosi, ez? Eta beraz ikusten ari gara, Eh, Europan bertan edo nola eh, atxera pausuak emoten ari diren, ez? Eta gero, posgarren eh, puntua bizkate batzen genduna, etxebizitza bizitza Lusuzko artikuloa bilakatu dala, eh, hori osondo dakigu Euskal Herrian eta eta ja, Europan, ez? Beraz, e, e, guzti hau, e, ikusten dugunean, e, argi dagoena da, e, beharrezkoa dala, azpimarratu, oinarrizko eskubide hauek, e, langile hon eskubidea direla, guk honen erantzunkizuna ez daukagula eta beharrezkoa da e, borrokatzea eta bueno, hori izaiatu ginen egiten urria niruan noski, ez esolik urriaren niruan, urteo zoan zehar ere, horregontza nirela eno goita zeiko greba, eta e, e, torkizun urbilea ondaitezken bestelako mobilizazioak, baina uste dugu, e, ba, bueno, azpimarratu behar dela, eskubide, oinarrizko eskubide hauek e, ba, bueno, guztionak direla, eta ezin daitezkela erabili ba, uraren privatizazioa Edo e, Botikenkopgoa eta ulakoak edo etxe bizitza bezalako eskubideak azken finean multinazional edo enpresari konkre konkretu batzuek euren oruradako e, erabiltzea eta aberazteko ez. Osa, uste dugu hauek e, eskubidauek sozialak izan behar dutela eta beraz guztionak eta horre estatuek eta gobernuek izugarririzko erantzunkkizuna daukatela, es, eta egin genuena izan zen aldarrikapen hauek hartuta herrialde bakoitzan, eh, ba, bueno, egokitu leloa eta batez ere e, gure herrialdetan araso nagusienak direnak azpimarratu, es, eta duan bezala Euskal Herrian ezkuntza eta eusasungin eta eusasungintza, e, bueno, publiko eta universalaren eta doainekoaren aldarria azpimarratu genuen, Baitugu, beraz, eh, arrazoiak eh, borrokatzeko eta eredu alternatiboak sortzeko igor. Mi, esker, gurean egon izanagatik, eta laizter izango gara berriz eh, munduan gertatzen dire, nahi bat eh, kontu kontatzen, ez da? Holaz, eda, munduan gainera eh, hori, ez, gertakari aziztu bizian doaz, eta beraz, ba, zukezan bezala, laster baten, seguruen edo gara, beste gai batzuetaz, eta beste borroka batzuetaz berra egiten hasune eta aurrengolarte Bom bom pa <totipas> bom bom trio duzu entzunga imundu hotsak honetan aurrera goaz, bum bum abestearekin eta ondoren mendebaldeko europako kronika itziarren eskutik <totipas> There is this kiss he would not miss, he does it with a smile Boom, boom, go side may be a high you shoe a naked leg does she come to me boom, boom. here's Baila da telefonaren bestaldean itziar daukagu bruselatik, arratsalde hon itziar. Arratsalde hon, Eta, ba, zertaz itzein barri guzu, gaurkoan mendebaldeko europako kronika honetan? Bueno, ba, gaurkoan, e, belgikako udal eta eskualde hautezkondei buruz, edo hautezkondetako maitzei buruz itzea gindu dizuet, mm -hmm. izan ere igandean ospatu ziren eta jada emaitzak ja ditugu. eta okerren ez, ez banago nik eh, komunikabiletan zeo zer entzundu torren inguruan Flandriaren independenziarako gogoen inguruan, bakizo emendikan, eta hor horren inguruan ditugera saioan, bakataluñaren independenzia prozesuan hola baita abian dago, eta horrelako independentzia asmoak ematen direnean Europako beste leku batzutan ere, ba oso, oso entzunak izaten dira hemen, ez dakit horren inguruan badagoen zerbait edo okerna bilen. Bai, badago zerbait, izan ere, hau Foko guztiak zendriari berdira zeuden. Ekan zegi urte doztatzen nire da du deskundak eta duela zei urte e... iruz urte jantzabatzu dugon ziren balonian bereziki alderdi sozialistarekin. E... Bueno, Baina, albizitik den ziren hori buruz eta gaien bat balonia, plan, egon dira umeine e, fokoak baina hauteskundeotan eh Flandria direnako dira foko guztiak, eta horrei ikusi ziteken eh bezal dale do maiako politika baino ba, ba maia politikari maiako itzerin da asko e, bai nolako emaitzak e, izan dira bai alde batean eta bai bestean bai eh daie estudandia me bueno Flandre dira eh ateri bueno, e, eta sozialistak hauek e familia hiru familia nagusi hauek aurkezten dira eta berdeak e, aurkezten dira e, e, Errezio erregio bakoitzan bai eh eta Baita Flandrian ere, eta Blazitako Barkatu Burruselako erregioan e, nahaztuago edo agertzen zehizkigu, gaitik ere zarrenagileago izaten dira. E, kontua da, Flandrian lehenengo aldiz aurkezten zela MDA New Blanc saliantie, e, alderdi abertzalea lehenengo aldiz aurkezten zen e, bakarrik udalautez kundetara. Kontua da, NDA, bini eta iruan aurkestu zela Lenin Gualdiz, hautezkunde federaletara, hautezkunde CD-an e, CD berekin aurkestu zen, e, e, e, sozialdemokratekin, e, oa, parkatu, demokristauekin, e, zelbrego demokristauekin, eta e, parkatu, liadu nahiz. Linen <gülüyor> galditza orkestuzen ean, e, bakarrik orkestuzen eta bosken euneko baino bainozoen lortu gini eta iru urte hartan. Urren urtean, urren hautezkundeetan aurkeztu ziren CD-an uberekin eta orduan euneko mazazke ortu zuten. Eta duela bi urteko ea hautezkunde federaletan orkestu ziren eta euneko mazortzitik gora lortuzten haideko bakarrik. Orduan, hemen esaten zena, edo azken bihurtetan esan, esan dena, izan da, enbea, bazela alberdi bat, e, edo, edo Flandriarrek uertzen zutela, enbea, maia federalean, hau da belgika maian, e, baloiekin edo frankofonoekin borrokatzeko alberdi bezala. Eta horretarako buskatzen zutela, baina gestioan, edo kudeaketa lokalean ez ezituztela nahi. Mm -hmm. Eta horiek ziren lenen gauteskundeak, E, e, non hauek e, bakarrik aurkezten ziren Eta kontua da, aurre ba, ba, ikusi zuten bezala egin Eta inkezke guztiek e, iragarri, iragarri bezala ba, ba Berri do ere lehenengo, lehenengo indarra bilakatu direla Flandrian Eta horren e, bestez Belgika osoan ere Eta honek, Kriston, e, diferentzia markazen ondekorri... du Horretikan ba, esaten zenueen e, kontzeptu horrekiko, ez da? Azkenian Flandrearrek eh ere bai horrelako partido baten alde egiten nahi dutelako. Bai, egia da, e, ikusi beharko dela orain gobernuak eh osatzen diren, hau da gobernuak eta e, gobernu probintzia gobernuak zelan osatzen diren, eh bueno, gainontzeko alderdiek ere koalizioak eta eh e, eta aurrekoa e, e, aurre akordioak ere e, e, eginda bazituztelako e eh, hain zuzen ere enbea en eh, gobernuetan ezaguteko baina, baina bai eh an beresen ziorrada eh dutela eta eh un mm, alkate e izango da Bartle guder eta merada eh enbeako eh, alderdiko presidentea Amaitzen du hirurogeita hamarra urteko e, sozialisten gobernuarekin hortaz horra e, gaitekean bere zen eta bueno, Belgikan esaten da zerbait historikoa dela ez bigarren Mundu Gerra dekinedo alderatu alderatu daitekela hira e, datorne handaketa. <hazitzen> Gaur, e, independentzia kontuekin edo e, bai partido nazionalista e, independentistak ere izan etezkena gabiltza, kasualitatea izan da, baina lehen esan dizudan bezala, kataluniako kontorekin izan gara, eta zuria, ba, bende baldeko Europako kronika denez, egoazen esparrua zabaltzera, eta nola ikusten duzu zu gauzeren e, ba independentia cataluñako e, kasua, flandriakoa naizta berdina ez izan, eskozian beste bat, e, zenolako irakurketa egiten duzu gusti honen inguruan. Bueno, a mi emendi que Brusela nuke. Eh, mm, bueno, batetik eh E, e, karriko mituzke ona bart de goberrene itzak. Izan ere, kampaña, hautezkunde kanpaina honetan, e, zenbait naziarteko komunikabidek, galdetu diote, hain zuzen horriburuz, eta e, berak azpimarratu du, e, ez bortzintasun, e, e, handi bat dagoela, Eskozia, Katalunia eta Flandriaren artean. Hain zuzen ere, enbea eta abertzaleak Flandrian lehenengo estatuko, bai belgika osoko lehenengo gobernua direla. Eoi leengo alderdia direla. Eh, Boska e, alegia. Kontua da aurreko hauteskundeak hobek irabasi zituztela, baina zeiko gobernu bat osatu zuten, e, alderdi eh e, eta alderdi neerlandofonak elkartuta, enbea eh gobernoti usteko. Eh, beste debatetik enbeaek e, proposatzen duena esa Eh, ez eses eh, proposatzen dena hau da eh, autodeterminazio galdeketa bat edo, edo Katalunian proposatzen dela dena baita ere eh, bi herretatik doala eh mm egiten eh, duten irakurketa Hugu e, gurrengoa da da e, azken urteetan e, Belgikan jaso den e, edo, edo Belgikan erronka demokratikoari aurregiiterakoan bi demokrazia desberdin du sortu dira. bat balonian eta beste bat Flandian bidenarten desberdinduak ei jarren hartan hitz egiten ez dutenak eta bi bide demokratikoan desberdin hautatu dituzten akorduan aberzaaletenmen proposatzen dutena da Erronka demokratiko horretan zakontzen jarraitzea. Hortaz, kompetentzien transferitze horretan esakontzea eta estatu arre, estatuaren erreforma e, konfederalari ekitea. Horrek dakar, naitan nahi ez, independentzia, eta Flandria, mm, e, Flandriak ba, Estatu, estatu berri bat osatzea Europan. Baina prozesua guztiz desberdina hitzateke. <hazitzen> Baina, bai ikusten dugu erokorrean, eh, ba estatu nazioaren edo garai bateko estatu nazioaren kontzeptua, e, akaso zarkitua, ez dakit zarkitua ez e, kontzeptua, baina e, eratu ziren estatu nazio hoiek bai zarkitua gelditzen ari direla nolabait, ez? Pues right, es like pegandra ni ni ez pegandra pote loeria Eta eusartzen itziar. Uste dut hemen e, e, badutela, edo estatua honek baduela, zer e, ba, irakaspen bat e, e, ematerik e, gainontzeko hi, eta badela, hodien, eh, Erronka demokratiko horretan zakon du dutela, urratsak ematen e, joan direla, eta ikitin dutela e, engatazka, ba, bueno, beste parametro bat zuetara eraman izatea, eta azkenan demokraziak eramaten dituela, ba, banak eta horretara, ez? Eh? Baina ezan berda hemen nabertxalek, e, e, bueno, e, ez dut nazio kontzertu klasikoarekin egiten dutela mm -hmm. e, lotura zuzen-zuzen mm -hmm. dean, eh? Beritziar, ba, ez dakit zerbait e, gehiago falta egun esateko guzti honen inguruan? Ba, ba, ez dakit, e, ez dakit, ba, di, mm, di urtera autoskunde federalak e, gaiada bizan ditugula Belzikan eta ba, albiste asko, asko izango ditugula izan mm -hmm. behar ba... dugu ere e, e, e, e, bergiakolen ministrak helio dirrupok eta, eta alderdi frankofonoek e, gaion igurusitzegin nahi ez dutela eta endeak eta begueberreken plazatu dituen arren ba Erantzun ezeskoa, ezeskoa izan dela, ez? Hmm. Baizango dugu aukera beraz, guzti onen inguruan itseiten jarraitzeko mi esker ritziar? Eskerrik asko zuari. Aha, uh aha, -huh, aha. Uh -huh, uh -huh. Ba mundu hotxak amaierara iristen gara, izan dugu gaur bai aukera, bai guzteko, Europako hainbat lekuetan mugimendu independentisten goraka da. Eta izango dugu aurrerantzean ere bai guzti horiek jarraitzeko. Esperot guztora, egon zare dela, gu entzuten, mundu hotxak hau entzuten, eta jakin ezazue horrengo astean berriz ere izango horrela zuekin guztiekin. Ondu izan, aio! Love you though it didn't show it make, make, it Da da da